As-salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi u me nëntëbjaahum bi Ihsanin e Jumildin Allah në madhur e falenderojmë dhe të në përti ndim dhe fali kërkojmë Nasa ne përvardojmë me rjadhat e stilës biografisit pejgamberit Alehi salatu wa salam dhe kemi arritur diri tek përfitimet dhe mësimet që dalin nga beteja e hunenit Dhe kemi thënë se kjo ka qenë nga beteja të jetë rëndësishme, nda dhe fitorja në këtë betej ka qenë shumë vendimtare dhe rëndësishme për Peygamberin Aleyhi Sallatua Sallam. Pacë kësaj në gjarje Peygamberin Aleyhi Sallatua Sallam, pasi që edhe shpërndan atë që është fituar dhe si kurse kemi trejtuar në takimit e kaluara, uëndan në disa korejshve dhe uëdhejshve të fiseve një pasurit pak më tepër për tjua zbud dhe qesu zemrë të tyhle, Peygamberi s.a.s. pasi që ja logorohet dhe ndohet të teknibani qëtoj Gji Arana, për aty, do të të njësët për në meke me bë umra. E bën umra në Peygamberi s.a.s. dhe pas përkëndimit të umras njësët për Medina. Muhtin Medina tash e vazhdu atje të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dotot punt ndër angazhimet e zakonshme që kishin mbetur para shlymë të Mekës. Në këtë periudhë, realisht në këtë vitin e tetë të, të Hijretit, kur kanë dhënë edhe çlirimin e Mekës, Allahu Tejegamberi Sallallahu aleyhi ve sellem vardoim me disa punë përditshme, por edhe përgatitje për disa faza të rëndësishme të vazhdimësisë se misionit dhe, dhe shpallus si e Allah Gjellola në nga rëkimete. Aja që duhet të pra një sotë dhe dhe nuk ka të bëjmë do një ekspedit, një një beteja e po kështë më radhë, i me duhet që të përgjedi disa prej dhe dhe aktivitetet përdishme që ndodhen pas kësaj një gjarët madhe. Dhe, pas që, dhe kamë shumë këthuja në Medine dhe u në normalizua situata, atere Muhammedi Alehi Sratus Ram, Uh, në katë vetë vetë në, në tetë të dhjetë u përqësua me lindjen e djalit të tij Ibrahimit. Don Maria e Koptike që don mbreti i Egjiptit vetë Mukauqish që dërgoi pejgamberin Sallallahu alajhi wasallam është martuamet të pejgamberis Sallallahu alajhi wasallam i lindje djalit të tij Ibrahimit. Dhe përkët, u përkat lindje u zgju shumë pejgamberis Sallallahu alajhi wasallam do të pasi ukti pejgamberi në Medinë. Pas vonisit ukti pejgamberi në Medinë dhe pas pak kohë Qoftë uh mori lajmën e gëzueshëm se gruaja e tij Maria ka qenë lindur djalëni Ibrahimin. Peygamberi sonë u gëzua tepër dhe kanë përmend sahaba se qoftë mbanën dorën postatë dhe doën të sigurisë do mba baba të birrën e tij. Në këtë periudhë gjithashtu u përqezua pejgamberi sonë me lindjen e një mbesë të tij, vajzë të, të, të Zejneb, radiullahu ta'ala anha, e uh, lindë një vajzë të qëtë umame. Dhe ka në hadithet shumëta, dhe se përgëmërësëm, e donë të shumë këtë umamen. Sa që ndatë dhe edhe gjatë namazit, dhe me kapë nga toka dhe me majtë ndorë. Pastaj, kur bëndë të sejtë me elshu në tokë, nga dëshuria dhe, dhe të tëtë ndjenja, pritë nore që i kështë për këtë mbesin e ti, a.s. a.s. A.s. A.s. Andaj kjo të në vë balancon ton jetën e tij. Një ti. njeri që kishte sulme, kishte probleme, po bartte nga betejn e betej, megjithatë kjo nuk ndikon atë që të aj të zhdukeshin gjurmët apo të zhduket dot mshira, dashuria këtu rreth. Njëri i cili vazhdimisht po është në në në konflikte. Kjo lën gjurmë të njëra. Lën gjurmë të njëra patjetër. Mir po vega mëson nuk lëndon atë që të shkaktojë këtë deballance tek ai. Domthon një vëprim ose një nxarje të debalason të pastaj pjesën e të rëtjetës. Jo, jetë a vazhdan. Kemi probleme në këtë aspekt, i zinë problemet mirë për jetë a vazhdan. Nuk leandë dhe që problemet e ti, si përse kemi të sekë, të bartë është në familën e ti. Gjdo kujt i apte atë që i takon të atë që e meritante. Dhe njerës i të sotë kanë këso probleme nga se nuk mund të balansojnë. Për shambull, angazhime dhe nga që e kujlibruar në pjesën e aspektit familjarë. Nuk ka mund si me mbajt atë at qetsin dhe atë uh, kuidesin që duhet me të regu në familje tje. Ose e kunder të ta për shambur, habija mas familjes e habijit pasaj me serizitet në punët të tjera, nuk është seriazë, në, seriaz, në pun të këtë me qenë seriazë. Nuk ka një forloj debalansimin këtë e të thimë. Për kamar që është i balansum, është në betej, trem, i godzim shumë, par është në familje i më shër Einstë më njerëzti afër, ton gjithfaqtoja me kuptuese, i treguam se është model dhe se mundi e përkryer për neva. Ai shikonin, "Sa s sa bëtei, sa i dhash dikujt më rehabilitu?" Ma tha se ka licencon. Të dimësh ngarkesë për Mekën, sikom u shliru. A komë pos bëtei? Çish më derjën çabe. Ngarkesë kjo nuk është lehtë. Dhat një ushtari kishte me vete. Don era por sikur se mend ka shumë staf, sipërse kem plan të Mekën. Posa ashtu Mekën. Nuk e gëzëj këtë qëtë qëtë rëma së disa dëtë Mori lajmën se fisët mëtë mëllaj arabe janë bledhë që me e godit meke Prap, apo mobilizua dhe prap me dalë me mbrojt meken, me mbrojt vetën, me mbrojt, dhe mbrojt dhe mbon, e, jetën e shokët e ti e kësë mëratë Në bëtejë në hunenit, pasaj taifit, vazhdimisht Pasaj këthimi, mbon, nga meke me dhine, nuk është të dëtë ditë Nuk e ktheva me orë sikur tash, por shalom, për, për 4-5 orë je, me Kimedina. Por është me me javë dhe së shkretja, lodhje, don raskapitje pa asnjë ditë pushim. Dhe prapë gjeti veten tonë që disponuar më ugzumë kët, me puthkët, me përqafkët. Ekstremisht, ishte ishte telegramëson me vërtet një shembull dhe model si duhet të jetë njëri i balancuar në në jetën e tij. Ti mban ekuilibrin të duhur në në jetën në jetën e tij apo. Pra, asoj që mund të qoftë në katërtim është pas lëmit të Mekës dhe pas goditjes së fisëve i dhujtara arabe në Hunain dhe në Taif tashmë çdo dëlim u rënua dhe u qarsua gjithasë se kjo e dëguar i Allahut dhe se çdo përpjekje për të rezistuar është e kotë nga se ku kat kryesore të rezistencës rron s'ka të mundi më dot përpara dhe kështu që njerëz u liruan nga ngarkesa shumë të dhe filluan me ard grup e grupe, grupe ما ا pronoun isto para pegar meter ali a tradução. Da mesma que atrás na vida T e Jredit, não passa que eu fui pegar uma mensagem gamé que anda em Medina, zbriti sura idha jaa nasrullahi wal fath. Então sura an-Nasr, que Allah já narrei foi pegarmos idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan-nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu inahu فكاس حبيته انه كان توابا الله يرحمه لوق اذا جاءنا صومى والفتح كور في انديم الله ذا تشوين بيتي ورات الناس يشتت نتر دوكار افواجا غروپي غروپا كيو اشكا نكومطون فسبح بحمد ربك واستغفروا مرضى فسبح بحمد ربك مرضى زوتين تن مرضى زوتين تن dhe kërko falë për ti, nga se aje është që falë më katër njërëzëve. Këtë Aisha radiallahu ta'ala anëha, pasë zbritës të këtë i surë, pejgamberi Esa Salëm, këtë surë është në rëndë të nduahë, nëse Allah i thaë, Fesabih bihamd i rëndë bikeve së të gëfiru, mënërë e zotën të ndë dhe kërko falë, dhe thanë të pejgamberi Esa Salëm në duatë ti, Subhanë rabbi ala, Allahumë gëfirli. Subhanë Rabbi Allah, nëse gjithë dhe për shambull, kjo është fësët bih, madrë e Zotin tënë, edhe dhe thëndë Allahu Maghëfirli e Zot me fal mua. Dhe kjo është një shajnë e, dhe të dhe të shkuarjes ka përfundimi i misionit e pegamerit Alehi S.A. Nga se rezistenca, dhe të dhe korejshve dhe fishe tjera u rënuat, edhe unë pashtën të gjitha ta armes që këndërshtonin misionit e pegamerit Alehi S.A. Njerë filluan me ardh grupe grupe, fisë fisë, do tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do tashmë realisht misioni pejgamberson po përmbyllet. Nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë kët çdo kush. Mirpo një grup i vogël i sahabëve kuptuan, sikur se Ibn Abbas radiallahu ta'ala, u Abu Bakri, e disa të tjerë me radhë. Andaj pikrisht pasi u kthy pejgamber nga, vonë nga Taifi, nga Mekja, u kthyn në Medinë, filluan fisë rrot me të më dhe me ardh apo me avdon besatimën pejgamberit aleyhis sallallahu alaihi wasallam për dërgim për respekt dhe i besuan atij zbriti sure i dhaja nasurullahi wal fatah. Për jo më intereson që ndodhen pikësh në këtë vet vitin e 8 të Xhilit, do thot pastu uksy pejgamberi së nga Mekka në Medinë dhe vazhdoi jetën, është edhe një ngjarje interesante që do thot e ndodhi pejgamberit aleyhis sallatu wasallam. Pejgamberi son ligjërante mbi një çung të një trupit të hurmës. Do të i prerë dhe mbi të hitë dhe mbi të hitë dhe mbi të hitë që me pa po pak njështë dhe mbi të hitë dhe mbi të hitë dhe një gjerën të. Dhe njësë erë një përpozim, thua që erë një grua, me një të smetim një burë së më rëndësi, pa po erë dhe i thatë një kushë e Rasul Allah. Pëse nuk për e mërë një fëllëtore si duhet, një më berë, mi pa shkallë të veta, mundjit me shkallë që ka ma, ma të përstatshme, Athera pejgamberi konsuloi disa piq ashabe të tij dhe ishte ide e mirë. Atëra porositin një prezruftor të njëjtë asaj kohe dhe ja punojnë një mimber me tri shkallë. Në diksë tri shkallë mimberi pejgamberi sa dhe ngjitej të për të mbajtur hutbë ose fjalime të zakonme që i kishte kur i drejtohej masës së njerëzve. Por çka është e veçantë këtu është se do kur pejgamberi sa selam u ngjit në këtë mimber do thotë ai zunguç që pegamën e derna të ko, do të thotë leggerente mbi ta, pat një reagim të pazakonshëm. Do ta ishte, do thonë, një zung dru. Megjithatë, megjithatë subhanallahu endiu këtë mungesë të legjërimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nëse kur e kano dasmit me çë transmeton Buhariu rahimuhullahu, vdihet fakte të vërteta, të pakontestueshme se ja kanë dëgjuar vajin këtij çun ukti trungu donc do të vajtonte për mallëngjimin për pejgamberin alayhisun salatu sallam dhe për atë lëgjërim që dëgjonte për dhëkrën për Allahun që përmandei mbi të. Do pse tash ai nuk po pordorat më për këtë çështje. Pse ai nuk po pordorat për do të thonë bortin e, e mesazhave dhe dhe dhe, dhe, dhe, dhe porosive nga ana e pejgamberit alayhisun salatu sallam. Kështu që kanë të them se pejgamberi ka zbrit nga mimberi dhe ka përçafuar se si kurse për sa vës fëmia dhezohet çetçutov. Dhe kanë më tym se kët, do thotë, ë, kët është bërë ose se kët lith ose kët vaj e ka lëshu pikë për shkak të mungesës së do thotë përmendjes së Allahut që bëhet mbi tafen. Kjo tonë do është ka aspekti, ka aspekti ë i mendjes mund të duket pak e pakapshme, e si çon trunguav. Për punojë dhimse Allahu xhallahu ka përmend se nuk ka krijesë, nuk ka gjallësi, nuk e mbanu Allahu xhallahu. La tafqahuna tasbihum. Allahu thajse kuptoni mendimin e tij. Jezotinë apo mund të të çoron zogun dhe të duket tingulli i srimës, ne po kjo është mendimi i Allahu xhallahu. Prandaj çdo krijesë in wa in min şey'in illa yu sabbihu bihamdi. Nuk ka krijesë, nuk ka gjë që nuk e mbanu duke e nderuar Allahu xhallahu. Kësa Allah o tha, kriusi i gjithë do gjeje Për mendisë Do tha, gjejën tha, krijesë e madhënë Allah Gjalleu anë Më da, ka për mendisë Mene 2-ri Allah Gjalleu anë Se gjithë do krijes i bi Allah o të nësejt dhe i prullet Për me të se Do tha, disa për i gjindhe dhe njerëzve Që rebeluhen dhe Nuk i prullet, nuk i njëshun Nërëzve, Allah Gjalleu anë Prandaj, nuk është i shka E pa mundshme, nuk është i shka Do tha, e pa kap si ragon edhe një krijesë që për ne është domosdoshmë uh, <coughs> ë jo gjallë është një krijesë none ngurt, megjithatë ka gjallënin e vetën e saj. Ka gjallënin e vetën e saj ë uh, dhe dhe ai mënga Allahu. Kjo është edhe poja e dytë të them zonë që duhet të marr nga kjo nga kjo ngjarje është se Allahu te Allahu përzjeth nga krijesat e tij kur do të bëhat Kush do të bëhet argat i barsi së fjalës Allahu xhallahu alahu. Dhe argat lou ku katruk është i lloj-llojshëm. I lloj-llojshëm. Dikuç përshëhem ai se bën këtë feje, dhe përmenë se Allahu, dhe përhapës së fjalës Allahu, dikush përshëmbull me fjalë, me të folur, dikush me shkrim, dikush me dihmon me para, dikush me aspekt fizik, dikush me autoritet, dikush me ibadat, në ndonjë formë që shumë njerëz e përdoren ka drejtëta. Mirëpo, majaon se më është me beti përdorur dhe nuk ka dështim maj madhë se me të ndru Allah Gjellewala nuk i përshtatë shumë se të regu i ndërgjell shumë se të regu i zel shumë se dhët dhe Allah Gjellewala të ndranë ndranë Allah krije sa kasat dushë pra ndaj Allah ka thonë wa intetewallau jeshtem din qawmen gajrekum nëse jo nuk të regu ni se dhët jeshtem din qawmen gajrekum ju ndranë Allah me tjerë nësoftimi me zot tir. O zonjë njerëz volëti që mund të konë më sinqert, më devotsh, më përkushtun, më bujor, më guximshëm e kështu me sa që jemi ne. Prandaj, nëse Allahu xhallahu ka përzihet që ti është pjesë e këtij argatllog, këtij shërbimi, duhet të më shënjëndruas. Të qenë mirnjos dhe me kryer detyrën në mënyrë më të mirë të mundshme, se Allahu xhallahu la wallahu indron. Më artir koshum, do as pak. Kjo fetë nuk varet për askujt. Shërbim i ndalla jandeu ala, për hapja festën ku bora piyaskut. Absolutisht. Përisa ka shumë kafë me mbietut, madje me ushjeru tërë në fund dunjos. Mas dikës me kamerason. Un kahet sot, kahet. Pas pas prezenti fizikës, e pa msimit e diskomuncip, pa. Pa, pa prezenti fizikë ka kahet me kamerason. Kahet po ndonë kjo fë. Atëra prezenca fizikë kujt kur zuat pa punojë jofi e kërkuit. Absolutisht. Etës, pa mu, e pa ty, e pa ata është ndërë për neve e konqëto Na nuk i vojmë njerë islamit, kër? Kër? Absolutë është Islamin e bëndërë neve Allahu nga ka ndërru me mundësin që na Me ekshë të lykës të fejë Për në një ditë një njëri i tha Ima Mahmedet Kështë u koni Mahmedet? Rahim Allah Një të gjëtarë i madhë <coughs> Njëri cili thuhet i ka dit 1 milion transmetime hadithe apo rrug ndeshme jo hadithe po ka hadith për shkakun që është transmetuar me me me disa rrug transmetimin nga kë nga kë këto rrugje gje faktor i ka ditë apo domnie që ka mbrojt besimin e pastër ka mbrojtur punë të ndëma ka vonë po. punë të ndëma ka vonë i ka thonë vetë Allahu të shpërbleftë për atë që bën për islam shpikoni Allah është shpërblef pra që për ebon për islam Kjo a kodit që ka të keqe? Jo Mirë pa ima hametja ka përro veshe Allah është shpërblef që a bën ti për islam Që a bën e për islam? Ka dhonë Allahu Allah është shpërblef islami që a bën për nejë bëpën Në të këptim të më honë Në përndërën omë e ta Në të, të që a i bën njerë ti në përën Ka hameta sa dush E muhameta e tjerë ka sa dush ndaj më shlyqsa fijos deri në. Hajde logo, shekoa dru e cungu kon, pobona mirë ku e kanë di dhimbjen e tash, e tash poshtë kemi mundi kështu. Pse mu, pse nuk po përdorëm paketun. Pseun s'ëm kit mejdana. Mirë, por nuk e gjet nitën klithme dhe vuajtojn për njerëzën në udhë. Fat ke qesh, po pse? Për shkak të ngurrisë së zamrave, për shkak të mosnjuesë këtij privileji që Allahu xhalla ka dhënëu. Me pas mundsi me e shërbëy këtë, mirë po Nuk kemi të regunë asha sa duhet, nëra Allahu Gjallahu Arab. Jo vesh njëzë, popoj, popoj, që ka Allahu Gjallahu Adha, fillimisht këtë fe, zbiti fillimisht të Arabet, nuk kështëve që për ta, jo, për ta ta është këmë asëpari, nga që ishte në gjunë t'yne dhe peganberi është i pëj t'yne, mirë pa në bëtë ata, jo, ka pas për Bukhario që, po, e përmën nërë mirë, ka të në dhukë Bukhario, e s'ka shenë në Arab te arabia kret umete ket dunya tin kiamat merketi diem ne ka thua allah xha laqi se ash ky feja rabe as ne kom marab e qen allah ni theta qe hec sot rabe mson arabis me mir sa to mson atun arabis ne qar feja allah xha laula pandayte nozer do do mendi veten te nderuar te privilegjuar ne se allah xha laula te kaftu me kom pjesa ne nje projekti e ndonje e ndonje mundsi me xhërmi fes allah xha laula mos u largop Mos e zbrapsëm kësaj, më vërtet është deri i mall, pa duhej genealogja ndo atje. Ka atje, ka atje Allahu subhanallahu. Krijan Allahu i gjithëbona. Se ka nuk është për Allahu i gjithëbona, është fshirë. Andaj nuk guxojmuna ka plu, vetpëlqimi me një mollësia, me na ka plu, do thotë, ë më mjaftosh mri aj çapo bëjmë na, e mas më pakon na kruci që i zgjo kurës s'zbo. Na s'bëj veç ç'i zgjo mamir. Na s'bëj veç mamir, ku bëjme na. Na ndaj na penges për një herë të madhe atë. Zihut, Allahu na fal. Në njërën me unë kokën, edhe me ndivet në të ndërru modest, Elhamdulillah, që Allah më ka mundësu me bo ke të tismatë, Elhamdulillah, që unë isha një që ebona këtë unë. Pëse? Nga se, Allahu Gjallala, kur dën me e shpërbluj një rabë, e përdorë. Pra nda i ka thonë peganberi, që sënë, uh, kur Allahu rab, e dën një rabë, e përdorë. E në, që, në një habica, të habica, dhe qësh është me përdorë. Qësh është e përdorë, qallam beqoman istamaleu fi ta'atih e perdur allahu ne adhurem ndaj tij ne ngjëndëllojëllahur imunallahu me nrthuqi që është perdur allahu s'do të më perdur mirë pa allahu përzihet nga rrok te tij kush do të jetaj që ka më pas deri në e përhapës sofes allahu ndëllawana dhe dhe misioni te asaj që kanë erëzë te pejgamberte allahu namas një një mas një deri në fond te muhammedit alayhi sallahu alaihi sadallall ahën kat vet për fondumon vëhet në te tij tijri do të Vojsa Pejgamberin e Umemit, ka vdekur radiallahu ta'ala anha. O, ndot, kjo ka qenë një pikëllim për pejgamberin Allahu subhane ve selam, i mirëzi dhe mirëpo pejgamberin Ali subhane ve selam na ka mësuar edhe këtë rast si do të mos sjedh. Sikur s'o sjell me gëzim e ardhmë disponim, do thot me lindin e Ibrahimit e Umamës, do ndjalet vetë mesës së tij këshëmbron, kur ka vdekur vojsa e tij, edhe pse ka qenë kjo, jo e lehtë, ja se on ka qenë e martuuar ka qenë rritur dhe përsa ka lind fëmiun on këtë vet ka vdek një të vet ka vdek radhiyallahu taala as transmetimet e njohura si kaunuk pejgamber sallallahu aleyhi dhe paskru e si kaunuk pejgamber sallallahu aleyhi rregullu e ka thon në fund kur të rregulloni kur të lani mirë të pasoni te çë finansni do të na kuptojmë ndërish mirë kaun tregombi e i kanë tregu pejgamber sallallahu se ukrye rasulullah atëra ka thon xhibun e tij ka thon përtendë me xheta u thon na kuptojmë që O një lloj nderi për ta, domthon me qenë e mbuluar dhe me qenë e borosur me xhubin e babës së saj radhiyallahu ta'ala anha Muhammedit salallahu alaihi wasallam. A ne ku vati në tapë kam as mendom, betejë, lufta, gzimë, fëmijë, pikëllim, kër, e çfarë do të armani domon? Kjo është jeta njerëzit. S'ka qenë gjithmonë me një me një njyur, s'ka qenë gjithmonë me një me një shtat, ka qenë shtiç dëshme. Kso jeta gjithmonë, as kujt nuk i shkon jeta me lidhje. As kuptim domon të sprovës pa as kuptet begatisë. Megatia zgjat, pa kë tani kanë sfrov. Tani kanë çu është kol jeto është koloret, ngjyra ngjyra. Mi po ha që zë rëndësishmë tonë zëra. Gjetha këtu ndryshime tjetër me mirëbi Allahut. Çi kjo më rëndësishme. Çi kjo është bën më ndryshum. Rovnia ndë Allah gjithë ndë ula, për ula ndë Allah. Varfnia që për Zotin e kemi, me ni vetë që kemi nevojë për Allah, sikur kishti kurski, si çi kës bën më ndryshum kur apo. Nuk bën më yes, të bum më të pavarur ndë Allahut kur ki, e më të varrë ngaj kur ski, jas bën këto kjo, çi kës ndryshum vafniet da e lloq të kusht në gjithë. Njeri miliardën dunja të allo fuqara, si buin kur janë ato çikom. Njeri më i varur në dunja është fuqara të kallao. Njëhën ata. Prandaj jeta ndryshon, sprova, begatit, gjitha këto ndryshojnë. Tash heri lind dikut, e ke pa sa çfarë do të shkosh atë. Tash virus kanë pa sa me poshumana. Menj menjëma hall. Gzim ko me me me kërre me, me spirinë atësh më të më shkumë mor nusën apo nëso pak më drejt më poshtë një karrik aty duke pa duke pit pa më. Çfarë do ka jeta? Dikush gëzuon, dikush pikëllon, dikush qeshet, dikush qana. Çfarë është dunia jote? Edhe ti veç çfarë do? Edhe nuk duhet njerëmi më ushgënyj dhe mënuhetin gjithmonë ka një kolret. Jo ndron. I ndron Allahu gjithë lojëndët, sikur se ndron natën edhe ditën. Mënancisi është ti më së mëndrumi raport me Zotin e jënëlora. Më së mëndrua udhërimi, më së mëndrua përkushtimi, më së mëndrua sabri, më së mëndrueshu përmendja e Allahit e jënëlora. Përkundazi, nëse ndryshon versh në në një deditim të shumtë, në deditimin e rritjes, e shtimit. Këto do të më ndihmojnë. Jo në aspektet nga atëherë, nuk është nuk është sinjal i mirë ashtu. Andaj në këto janë gjëra që kanë dhot para se me kalojmë në gjërat e mëdha, që ja pas Huninit, për gjërat më më e mëdha që do të flasim më tosh edhe betejën e Tabuk. On Tabuk ka qenë gjëra shumë të mëdha ka pasur shumë lëvizje interesante që do të fillojmë ato më ekspalosim shonda nga takimet tashme. اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا